La questione semplice sì, sì, era proprio sì, questa. Sì. Quello che mi sembra proprio, se dovessi fare un'estrema sintesi di quello che, quello che hai detto, quello sì. che hai riportato qua. Sì. Il cognitivismo si riferisce all'io. Si riferisce all'io. Si all e, e comunque era separato ancora dalla mente, sì, sì. dalla grande mente. Sì. No? Mindfulness mette insieme l'aspetto spirituale, quindi toglie questa separazione, mette insieme l'aspetto spirituale, quindi la grande mente col livello dell'io. Quello dell'io e anche corpo. E corpo ovviamente Quindi perché. Quindi prende in considerazione tutti i livelli. Tutti i livelli. Cioè, infatti, mindfulness cos'è? Non separatività. Qui, come vedi, chi si occupa, eh, dicevo, da chi per esempio, da, le religioni, quasi spesso si occupano del rapporto tra l'io e il divino, ma del corpo lo relegano come ingombro inutile. Quindi creano una separazione, come separazione determina conflitto, come conflitto genera poi tutte le conseguenze, il bisogno di controllo, la rabbia, la paura, la tristezza, tutte queste cose. Mindfulness lavora su tutti i livelli contemporaneamente, è questa che è la, la, la, la, la genialità di questo approccio che è olistico. Ecco, naturalmente qui vale prima in parentesi, se io faccio mindfulness non significa che allora le mie nevrosi se ne vanno, perché non è così. E le nevrosi probabilmente così come le conosciamo oggi sono una frutta della nostra cultura e come tale abbiamo bisogno di generare strumenti adatti per questo tipo di patologie che non sono sempre state, non sono sempre state mica così probabilmente oggi quindi c'è una parte che la psicologia occidentale ha sviluppato che è lo studio delle nevrosi, lo studio dei conflitti specifici che, che, che è preziosa, è anche e soprattutto la, la, la tecnologia, insomma, le tecniche PNL, la tecnica umanistica, le costellazioni, mh, purché siano integrate bene, sono eccellenti strumenti che eh, vanno um, a, a braccetto con mindfulness, cioè diventano degli utili strumenti. Allora, come dicevo prima, si può pensare che mindfulness sia il centro di tutto e questi strumenti siano dei satelliti, Oppure si può pensare che la, la, la psicologia genitale sia al centro, ma connessi al suo satello. Ovviamente questo è un fatto di, di esperienza personale. Insomma, Se uno è, ha lavorato soprattutto sulla psicologia, sarà, sarà facile pensare che la psicologia sia al centro. Chi ha lavorato soprattutto sulla meditazione, pensa a L'importante è che non si generi separazione tra questi altri, anzi, si crei questa. La cosa sorprendente è che ci voglia tanto tempo a far passare idee così ovvie che se le prendi in considerazione e sia la psicologia occidentale che quella della meditazione, non è poi così difficile, non sembra che ci debbano essere così tante ricerche per convincersi di cose così, sembra piuttosto semplice. Ecco. Sì, è un altro elemento che per io sento importante, è riportare eh, questo perché riportare questo nel nostro mondo occidentale, quindi nelle nostre radici, perché ad esempio dire che il pensiero di per sé è separativo è un'espressione forte se un un, lo sente un filosofo allora la stessa cosa che c'è in shakti i concetti di shakti, di Pragina possono essere ritrovati nella nostra, nella nostra cultura eh, ecco questo mi sarebbe molto utile sì. questa trasposizione sì, sì, sì. Alla... sì perché se no lo mettiamo nella nostra cultura avremo delle resistenze esatto allora Socrate cosa faceva? utilizzava il discorso Ma il modo con cui lo utilizzava Socrate serviva a porsi domande che non erano i pensieri rimuginanti, perché poi alla fine se ne va a vedere più che il pensiero in sé è la rimuginazione, cioè la ripetizione continua delle stesse cose. noi potessimo osservare la mente di una persona ci accorgiamo che il 95% in confronto alla televisione con le reclame è molto creativa, ecco perché la mente di una persona ripete sempre le stesse cose, cioè quella parte lì non può che essere un, è, un, è veramente un fardello pensiero automatico. Ecco, allora la, le domande che sorgono in base a pensieri di quel tipo alimentano ancora quei pensieri è tutto automatico Socrate faceva un lavoro che eh, tendeva a rompere quel pensiero ripetitivo quindi anche lì quando parliamo di pensiero quale esatto, pensiero esatto, quale pensiero? questo modo di dire un pensiero fuori controllo cioè il pensiero senza no, la un pensiero fuori controllo Con l'identificazione, no? Diventi. Io penso e credo che attraverso questo risolvo problemi, o è utile. Idea. Qui c'è un passo di, di Corrado pensa, pagina 41, guarda. Che molto... segnatelo pure ma. Ho, ho fatto pare. proprio una, ma una cosina, pure, no? guarda, così. ma, ma segnatelo pure, eh? Grazie. Guarda, due aspetti, c'è, una fascina... dunque, Corrado pensa, dice uno di meditare, maestro di meditazione italiana, molto importante. Noi siamo totalmente catturati dalla fascinazione del pensare, ossia una fascinazione indiscriminata per l'attività mentale. Due aspetti salienti sembrano questi. Ci sentiamo a posto, in regola, solo quando la mente pensa molto. Non importa cosa. cosa. Quello che conta è discorrere mentalmente. Discorrere viene dal, dal latino di scorrere, che significa correre di qua e di là. Ci aspettiamo tutto e la soluzione di tutto, in primo luogo, dal pensare e poi anche dal leggere e dal parlare. Questo. È come se una parte di noi dicesse, soltanto si riesca a pensare abbastanza, abbastanza ripetutamente alla tale questione, se solo rivedo il film mentale di quell'avvenimento tantissime volte, allora sì, succederà, finalmente troverò la soluzione. È una specie di fede cieca, di abbandono, presunto potere magico del pensare e ripensare, della cogitazione compulsiva e della proliferazione mentale. Siamo davanti a uno degli attaccamenti più forti e radicati più forti, e radicati, l'attaccamento a pensare, l'attaccamento alla concettualizzazione, alla verbalizzazione, la dipendenza dall'incessante discorso mentale con la conseguenza inevitabile di diffidenza nei di, confronti di, di tutto ciò che esula dalla discorsività. Ed è proprio l'attaccamento alla proliferazione che ci rende ciechi a fondamentali capacità della mente diverse da pensare, in particolare sati consapevolezza e metta benevolenza incondizionata, cioè la capacità di investire gli oggetti di consapevolezza e di tenerezza altrettanto non giudicante e silenziosa. Okay. Mm.